Taqabbal Allahumina wa'alaikum taqabbal ya karim. Baik peningguan dan tercinta rada kemarin syakirata. Bimbingan membaca dan memahami Al-Quran. Untuk hari ini kita masuk ke surah Al-Muluk ya. Surah ke-67. Surah ke-67. Ini surat ini sering kita baca kan. Ada Yasin, Waqi'ah, Ar rahman Tabarok, Al-Kahfi. Nah ini Tabarok. Al-Muluk, Tabarok ya ini kita tah, tah tahunya tabar al-muluk, ya kerajaan di jilid ke-10 inayahnya ibu dan bapa bisa dilihat halaman 151 ya inayah jilid ke-10 taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalnya karim a'udzu Ta billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Tabaraka allazi biyadihil mulku. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Boleh qadirun illazi. Boleh allazi. Ya. Waqaflah. Waqaflah. Tidak boleh berhenti. Tapi di sini ada nomor ayat. Adilin ulang. Qadirun allazi. nun iwat di situ. Qadirul Ladi khalq al maut wal hayat al yablu wa kum ayyukum ahsanu amala wahyu al aziz al qafur al Ladi khalq sabr asam Al-Ladzi khalaqa sab'a samawatin ikhpa. tanwin kita mau yeah. tak. Al-Ladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dua patah dibaca satu jika dihentikan. Mad-iwan. Mad-iwan. Ma taro fi khalqin rahmanin min tafawt.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 وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا, وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ وَأَعَدْنَا أعدلو jangan wa'a wa'a bukan wa'a wa'a mata bi ketemu satu huruf di hidup dihentikan jadi sain mad arilis sukun walil ladzina kafaru bi rabbihim azab jahannam wa bi salmasi sadmasi wa bi wa bi sal alaikum qomariyah wa bi Al-Masir Matabi'i ketemu satu huruf hidup Dihentikan karena berhenti membacanya Jadi mad arides sukun Coba lihat ya Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Yang maha pemurah lagi maha penyayang Tabaraka alladzi biadihil mulku Wahu ala kulli shay'il qadir Tabaraka Maha berkat, maha suci Siapa? Alladzi biadihil mulku Yang di tangannya ada kerajaan Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia, dialah Allah ala kulli syai' atas segala sesuatu. Qadir, Maha Kuasa, qadir ya. Maha suci Allah, mah ya. Tabarakallazi bi yadihi al-mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tabarak. Maha berkat, Maha suci. Alladhi biadihi yang di tangannya Al-Mulk ada kerajaan Wahua dialah Allah Wahua ala kulli syai'in qadir Dialah Allah Ala kulli syai'in Syai' atas segala sesuatu qadir Maha kuasa Alladhi khalakul mawta wal hayata liabluwakum Ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur alladhi yang kalau alladina orang-orang yang alladhi oh, yang kembali kepada Allah ya alladhi khalaqal maut Allah lah yang menciptakan al maut kematian wal hayat dan kehidupan untuk apa diciptakan kematian kehidupan li karena dia akan ingin mengujimu. Ayyukum siapa diantara kamu. Ahsanu amala Yang lebih baik amal perbuatannya. Wahua dan Allah. Dan dialah Allah al-aziz. Maha perkasa al-gobur. Maha pengampun. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Karena dia akan menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amannya? Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Wahuwa al-azizul gufur. Alladhi khalaqo sab'a samawatin tibaqo. Ma taro fi khalqir rahmani min tafaut. Hamas tafaut. Farji'in basur hal taro Mi'fukur Mi'ikfa' nun mati ketemu fa' Mi'fukur Ya, pada al-di sukun Alladzi khulako Yang menciptakan Sab'an samawat Tujuh langit Tiba-ko -tiba Berlapis Tujuh lapis langit Mataro kamu tidak melihat Ti'khalkir rahman Nanti ya Allah dihulako yang menciptakan sabah sama wat yang tiba sabah tujuh, ya sama langit tiba berlapis-lapis maka ro kamu tidak melihat, ya makna maknati dihulki dalam atau pada cinta-ciptaan Ar Rahman yang maha pemurah melalui dari tidak seimbang lihat aja langit bumi tidak pakai pihang, kok kuat. Semuanya serahi dan indah. Farji'ing basara, maka kembalilah al-basara pandang. Hal taro, apakah ada taro yang kamu lihat? Bila dari tidak teratur, tidak seimbang. Coba lihat langit. Lihat. Adakah yang retak-retak seperti apa yang kita bangun? Apakah langit yang ada di atas kita ini? Aha, ada pihangnya? Coba lihat kembali gitu kan ini. Lihat kembali adakah yang tidak sesuai ke tidak sesuaian. Adakah sesuatu kekurangan yang Allah ciptakan? Allah Rabbi. Sumarjal basarot karratain ya qalb. Ilaikal basar khasi aw huwa hasir. kemudian irji' kembali al-basar. Pandang kembali, lihat kembali karratain dua kali ulang, ya. Karratain dua kali ulang. Ya, qalb. Kem, berbalik kembali. Ilaika kepadamu albosor. Pandangan khasian membingungkan. Wahua dan dia hasir payah dia lemah. Kemudian kembalilah pandanganmu. Lihat kembali dua kali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu. Dengan membingungkan dan lemah. Maksudnya cari celah-celah kekurangan itu tidak tidak akan ada. Maha sempurna apa yang telah Allah cimta, ciptakan. Walakad zayyanna sama'at dunya bima sabiha wa ja'alnaha hujuman lishayatiri wa a'tarina lahum azabah sa'in. Walakad dan sesungguhnya. Zayyanna sama'at dunya. Kami menghiasi as-sama'at langit. Ad-dunya. Dunya yang dekat. Bima sabiha. Dengan bintang-bintang gemerlap Wa kan? ja'alnaha. Dan kami jadikannya Rujum Perempar Jadi bintang itu untuk melempar siapa? Terhadap setan-setan Dan kami sediakan lahum bagi mereka Azab siksa Tessa'ir Raka yang menyala-nyala ya. Dan sesungguhnya kami telah menghiasi langit Yang dekat dengan bintang-bintang dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai pelempar terhadap syaitan-syaitan dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Walil ladina kafarru birabbihim azab jahannam wa bi'sal naseer. Walil ladina dan bagi orang-orang yang kafaru mereka ingkar. Huwa humhum kafarru. Ya dekat 2.9. Lampokah kafir? Mereka telah ingat, telah kafir. Dirabbihin kepada Tuhan mereka, azab ada siksa, ada azab, Jahannam neraka Jahannam, wabi sa, wabi sal masjid dan amat buruk tempat kembali. Itu, ya, enam dulu ya, Ini terjemah perkataannya. Apa katanya? Dari tafsir Nih kita lihat tafsirnya, makasir. Ke-29. Ini hadisnya memang tidak sahih Hasan, tapi boleh juga diamalkan. Nia, ya. perkenaan dengan surah Al-Mulk ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Ina suratan fil Qur'an salafina ayah safa'at li sahibha hatta wafiralah, Sabarakaladi biadihi al-Mulk. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an terdapat suatu surat berisikan 30 ayat. Nih. Dapat memberi syafaat bagi pembacanya. Syafaat memberikan pertolongan bagi pembacanya hingga ia mendapat ampunan. Apakah itu? Yaitu Tabarakallazi biyadihi al-mulk, surat Al-Mulk ini. Kemudian hadis lain Rasulullah bersabda bahawa sesungguhnya ada seorang lelaki dari kalangan umat sebelum kalian meninggal dunia. Sedangkan tiada sesuatu pun dari kitabullah yang dihafalnya selain dari Tabarok. Ketika lelaki itu diletakkan di dalam kuburnya, malaikat penanya datang. Maka surat Tabarok ini menghalang-halanginya sehingga malaikat itu berkata, sesungguhnya engkau adalah salah satu dari kitabullah. Dan aku tidak tidak suka membuatmu tidak senang, tetapi aku tidak mempunyai kuasa bagimu, bagi dia dan juga bagi diriku terhadap suatu kemudaratan dan juga suatu kemanfaatan. Jika engkau hendak membela orang ini, maka menghadaplah kepada Allah Subhanahu Wataala dan mintalah syafaat darinya buat dia. Nah, maka surat ini berangkat menuju ke hadirat Allah Subhanahu Wataala. Lalu berkata memohon Ya Tuhanku Sesungguhnya si Pulan Dengan sengaja memilihku di antara kitabmu Lalu ia mempelajariku dan membacaku Serta menghafalku Kata surat Tabarok ini Maka apakah engkau akan membakarnya dengan api Sedangkan aku berada di dalam rongganya Jika engkau hendak mengazabnya meng Maka hapuskanlah terlebih dahulu Aku dari kitabmu Allah berfirman Aku lihat engkau marah Surat itu menjawab, sudah seharusnya. Aku marah, maka Allah berfirman, sekarang pergilah kamu, sesungguhnya aku telah menyerahkannya kepadamu dan aku memberi izin kepadamu untuk memberi syafaat buatnya. Maka surat ini kembali dan mengusir malaikat penanya. Lalu lelaki itu bangkit dalam keadaan senang hati tanpa mengalami suatu siksaan pun dari malaikat tersebut lalu surat itu meletakkan mulutnya ke mulut lelaki itu dan berkata selamat datang dengan mulut ini barangkali mulut ini sering digunakan untuk membacaku membaca surat tabarut ini dan selamat datang dengan dada ini barangkali dada ini dipakai untuk memuatku, menghapalku dan selamat datang dengan kedua kaki ini barangkali ia dipakai untuk berdiri membacaku Surat ini menghiburnya di dalam kuburnya karena merasa khawatir bila ia kesepian dan merasa takut. Anas Ibn Malik melanjutkan bahawa setelah Rasulullah s.a.w. menceritakan kisah ini, maka tiada seorang pun baik anak kecil atau orang dewasa atau muda atau orang yang merdeka melainkan mempelajari dan menghafal surat Tabaruk ini. Dan Rasulullah SAW menamainya dengan sebutan Al Munjiah, ya, surat yang menyelamatkan. Menurut hemat Ibn Ghazir penulis ini hadis ini munkar. Sekarang, eh, ada juga yang menyatakan hadis ini doif. Jadi ini boleh tahu ya. Jadi eh, tapi untuk Fadlul Amal seringkali ulama memakainya. Imam Tabrani dan Al Hafid menyatakan meriwayatkan melalui jalur yang lain bahwa Anas menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda suratun fil Qur'an khosamat an hatta adkhalat kholatul jannah tabarokalladhi biadihil mulk ada suatu surat yang membela pembacanya hingga memasukkannya ke dalam surga yaitu tabarokalladhi biadihil mulk Imam Harbani menyatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Ibn, eh, Abdul Malik bin Abu Syawarib telah menceritakan kepadanya nah, Bahawa Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa salah seorang sahabat Nabi membuat tenda di dekat sebuah kuburan padahal ia tidak mengetahui bahwa tempat itu adalah kuburan tiba-tiba ia menyadari bahwa itu adalah kuburan seseorang ia mendengarnya sedang membaca surat al-mulk hingga khatam demikian ya maka ia datang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya wahai rasulullah aku telah memasang tendaku di dekat sebuah kuburan sedangkan aku tidak menyadari bahwa tempat itu adalah kuburan tidak tahu bahwa itu kuburan itu ya tiba-tiba dengar dari dalamnya seseorang membaca surat al-mulk tabarak ini sampai selesai maka rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Hilmaniatu hil munjiah tunjih min al qabil kubur. Kata Nabi, itu adalah surat penangkal. Jadi surat tabaruknya surat penangkal dan juga penyelamat yang menyelamatkan pembacanya dari siksa kubur. Dalam riwayat lain, bahwa Rasulullah SAW masih belum tidur sebelum membaca al ilmian tanjil dan tabaruk ini. Tabarukal lebih biadi mulk. Alhamdulillah menyatakan bahawa kedua surat ini, al Lam, Alib Lam, Mim Tansil itu, dan Tabarok ini, itu Rasulullah mengulangi semua surat dalam Al-Quran dengan 70 kebaikan ini ya. Bahawa kedua surat tersebut mengungguli semua surat dalam Al-Quran dengan 70 kebaikan. Nah ini tidak ada salahnya untuk dibaca, untuk dihafal ini ya. Walaupun ada yang menyatakan hadis yang kedua tadi, Do'if. Kemudian Rasulullah bersabda, "Lewadi itu an-nahfiqal di kuli insan min ummati. Sungguh aku menginginkan bila surat ini dihafal di dalam kalbunya atau hatinya setiap umatku surat Taubah ini. Itu ya, mudah-mudahan. Ini tafsir Ibnu Kasyir, tafsir Al Muragi apa katanya ya? Ini Tafsir Al-Marogi Jadi ke-29 dipilih oleh Ahmad Mustafa Al-Marogi nah, Di halaman 5 Surat Al-Muluk ini tentang kerajaan Surat ini turun, turun sesudah surat Al-Tur Hubungannya dengan surat sebelumnya Ketika dibuat perumpamaan bagi orang-orang kafir Dengan dua orang perempuan yang ditakdirkan celaka Meski keduanya itu berada di bawah kekuasaan Dua orang hamba yang soleh Dan dibuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman Dengan Aisyah dan Maryam Asia ya, Asia juga Asia, Yang telah ditakdirkan berbahagia meskipun kebanyakan kaum dari keduanya itu kafir. Maka surat ini, surat Tabarok ini, membuka apa yang menunjukkan keluasan ilmu Allah Azza wa Jalla. Keperkasaan Allah dan pengendalian di dalam kerajaannya terhadap apa yang telah ditentukannya terlebih dahulu. Ini. Makna, Tabarokalladhi biadil mulukuhu ala kulli syai'in qadir yaitu hingga ayat kelima ini ditafsirkan oleh Ibnu Katsir Allah mengagungkan dirinya dan memberitahukan bahwa di tangannya terdapat kerajaan dan pengendalian bagi segala makhluk menurut kehendaknya tidak ada yang dapat menolak hukumnya dan tidak ada yang menanyakan kepadanya mengapa dia berbuat Karena semua itu keperkasaan, kebijaksanaan, dan keadilannya. Dialah Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian dia memberitahukan bahwa dia Allah telah menentukan kehidupan dan kematian untuk menguji kamu. Adanya hidup dan mati untuk menguji orang-orang yang beriman. Agar dia melihat siapa di antara kamu yang mengikhlaskan amal kepadanya. Dia Allah adalah pemilik kekuasaan yang memenangkan urusannya. Dia maha pengampun terhadap orang yang berdosa. Kemudian bertobat dan meninggalkan dosa itu. Jadi syaratnya orang yang bertobat itu meninggalkan dosa itu dan tidak mengulanginya lagi. Selanjutnya dia memberitakan bahwa dialah Allah yang telah menciptakan tujuh langit yang sebagaimana di atas bagian lain. Coba pandang langit yang ada di atasmu. Lihat adakah sesuatu kekurangan. Ternyata apa yang telah Allah ciptakan tidak ada kekurangan. Tanpa kekacauan, tanpa cacat. Lihatlah wahai orang-orang yang mau berpikir. Apakah engkau melihat ada keretakan dan cacat padanya yang telah Allah ciptakan itu. Kemudian ulangi penglihatanmu dan cermatilah pemandanganmu. Agar engkau benar-benar meyakini disebuhayan dan kesempurnaan penciptaannya dan kami telah menghiasi langit yang terdekat denganmu dengan bintang-bintang yang dapat dijadikan sebagai petunjuk oleh orang yang dalam perjalanan dan dapat dijadikan sebagai perhitungan tahun dan hisab dan pada bintang-bintang juga tergantung kehidupan bintang dan tumbuh-tumbuhan di samping itu, bintang-bintang pun merupakan penyebab-penyebab rizki yang menarik itu bagi syahwat setan-setan, jin dan manusia. Apa maksudnya? Kan banyak orang yang meramal. Sini, nomor handphone-mu berapa aku ramal. Hati-hati, kalau kita percaya seperti itu berarti kita musrik-sirik. Empat puluh hari salat kita tidak diterima. Sama seperti pergi ke kahin kan? Orang yang pergi ke dukun, empat puluh hari ibadah kita tidak diterima. Sama kalau kita percaya dengan ramalan-ramalan. Nabi aja tidak bisa meramal apa yang akan terjadi hari esok. Nabi juga tidak pernah tahu kapan kiamat itu akan terjadi. Ini orang belakut sok pintar ini, jangan orang Islam. Orang muslim, mukmin, mukminat jangan percaya dengan ramalan. Kalau percaya berarti 40 hari ibadah kita tidak diterima dan kita lawgabilah. Kita tahu eh, takut termasuk orang-orang yang musyrik. Perbuatannya kan syirik, orangnya musyrik. Dengan demikian, maka Allah telah menyediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia mereka. Itu dulu ya. Itu. Silakan untuk ibu dan bapa yang ingin membaca. Tabarok. Tabarokkan ladhi biadihilmu kuwa huwa ala kunli syaihna qadir. Yang kami inginkan, tajudnya bagus, bacaannya bagus. Dicitigit ngerti isinya. Jangan dibaca terus dihafal terus. Walaupun tadi dapat pahala, tapi kita kan ngerti Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan. Sudah ada yang masuk? Hello. Iya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh dengan siapa ini? Pak Iwan. Pak Iwan di mana? Di depok. Di depok. Ya silakan. Baik, baik. Allahu Billahi mina Shaytanir Raheem. Bismillahirrahmanir Rahim. Tabarakaladzi biadim alkuwahulakul shaihul Tabarakan lazi biadihil mulku Wahu wa ala kulli shay'in qadir Tabarakan lazi biadihil mulku Wahu wa ala kulli shay'in qadir Itu ada nun kecil Boleh dibaca dibacaan lagi Boleh qadiruniladi Itu nun iwat namanya nun saugir Al-Nadzi khalakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Wahua al-azizul gufur oh, ya, ya, Jangan terlalu rapuh Wahua al-azizul gufur Wahua al-azizul gufur Ya, pendek, nyambur. Allah di, Allah khalaqa sab'a samawatin di, Allah di, yang Allah di, Allah di, yang Allah Ya, biasa ya keras. Farjil, farjil, bocor hal teram fukur. Farjil, bocor hal teram fukur. Farjil, bocor hal teram fukur. Gimnya, eh, bapa ragu ni, gimnya keras dengan samar jil. Sumarji'al ji basar katain yaqaliba ilaikal basar khasi aw huwa hasir. Jimnya jelas apa ya, ya? Ya, bukan jelas aja, keras. Ya. Kalau Bapak rapul, bukan dai di situ jim. Sumarji'al Terima kasih dihafal ya pak ya kan tadi baca itu surat ini dihafal disahkan nanti jasad kita tidak hancur di kubur tidak tidak mendapatkan siksa kubur kan tadi itu sebab kita diinkarasi. Terima kasih Bapak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Iya Ya diulang lagi ya Tabar um, Al-Mulk Ini Bu Yayut Al-Mulk Irfan sudah bangun belum Mas Irfan nih Bu Lisa nih. Setia sekali Sekarang dengerin Baru Talib Di sini Assalamualaikum, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Aduh, Ibu tidak kemana saja Dengerin Pak Ustaz Oh, enggak. dengerin, ya. saya pikir sudah tidak masuk-masuk Tidak, karena Ia. saya dengar banyak sekali Iya. Baik, diulang lagi ya Ia. Dihafal, kita sambil menghafal Paling kalau tidak dihafal, di dibaca Nanti juga lama-lama hafal Ia. Mulai ya Pak Ia. Aqood bil Allah min ash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanir ala kulli shayin qaudir. Alladhi di kalapal maut walhayat aliabluakum ayukum ah sanu amala wahyu al aziz al ghafur allah di kalakosab asamadion dibapa mata Mani mian tafawut, tafawut hamas, Farji ain basaroh hal farji ain, far farji ain farji ain basar basaroh hal taroh mian ثم La, langsung masuk ثم مرجعين ثم مرجعا بشركلا تين ان قلب اليك باشر خاز وهو خازر ولا قد ولا قد kelas sugro زاي زاي نزين زاي بغنديم ولا قدر ولا قدر زين السماء الدنيا ولا زين السماء الدنيا بما شو Bima sabiha wa ja'alnaha sabiha wa ja'alna rusa Wa ja'alnaha Wa ja'alnaha ha. rujumallis Sin, sinnya Shin. besar Rujumallis syaitin Untuk ngelempar setan bintang-bintang itu tuh rudumasyayyabi <manyi> niu wa a'u ya. wa a'r tad kalkulus gro wa a'u wa a'r wa a'r tad wa a'r tad lahum azab terima kasih ibu ya. Ya ibu pasti dihafal ya Ibu gak bisa ya. lihat lupa Bagus ya, iya. Makasih, Pak. lima lima dulu nanti dihafal Terus kita hafalkan ya, ya. Al-Muluk ini Terima Pak Ustaz Baik ibu nah, Karena teleponnya bisa dengar ya Pak Ustaz ini Bisa ya Oh nah, iya Jadi perbaiki iya, berhati iya. Alhamdulillah Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini. Jadi uh, surat Al-Muluk ini dihafal ya Dihafal, dikit-dikit uh, kita coba. Baik di 85, 94, 785. Kami berikan kesempatan kembali. Silakan, Assalamualaikum. Bapak ibu kan dah kemarin atau kasih kesempatan yang lain ya? Kasihkan atau yang lain juga pengen ya? Iya. Nanti uh, lusa boleh, ibu. Yang lainnya yang belum kemarin kan sudah. Kemarin cuma dua orang lagi. Ya, yang lainnya silahkan ya. Kami berikan kesempatan. Hmm, ya, semua orang juga pengen baca itu memang bagus lah intinya. Tapi ada kesempatan yang lainnya dulu. Silahkan yang lainnya dulu ya. Assalamualaikum. Lebih dekat dengan teleponnya ibu ya. Kecil suara ibu? Iya okay, halo? Iya silahkan. Siapa ini? Ibu Umi di Ratujaya Depok. Di Ratujaya Depok. Oh, silahkan ibu. Sama yang kencang? Kan? Ya. Coba ya. dulu. Enggak enggak silahkan. Oh, Aong ah, yang kencang.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 خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات انطباقا ما نرى في خلق الرحمة mani matafut pendek dafa wut dafa wut ma <laughs> tarofi Farji'il rahmanimatafut fardi Farji'il basara sar sar fardi Berjaya bersarah teramir fikor, then berjaya bersarakan. Yang asalnya Mana tadi aslinya? Ayat... Seberang. Gak dari Cirebon. Oh aduh, oh, biasanya ro nya ratul seberang ro oh. rojongrang -ro jangan darajangrang -ra oh. ro tekim tapim tebel. Inilah hurup-hurup jika berbaris fatah berbunyi o. Oh. Itu ro so ho gitu dengan ra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarok, wabarakatuh. Jangan wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya. Ro ro ro. Rumarjain rum. Mana tadi? Dari Farji'in Baik ah, Farji'in ya, Ya, yang yang kok ini sama juga nih. Oh berarti O oh nya kurang mantap nih. Jangan ya yang kali, yang koli, koko saya beli baju koko. Kalau kalau ini yang beli kakak ipang, kakak itu kaf. Kaf il kokokoh yang kalib sumal jain bazaar keroh ini al kalib al bazaar khasi aw.